Opinberunar bókin, nýtjándi kafli. Eftir þetta heyrði ég sem sterkan im mikils fjölda á himni. Hann sagði Halleluja! Hjálpræðið, dýrðin og mátturinn kemur frá guði vorum. Sannir og réttlátir eru dómar hans.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 Halleluja! Og rödd barst frá hásætinu er sagði Lofsingið guði vorum, allir þjónar hans sem óttistan, smáir og stórir. Og ég heyrði rattir sem frá miklum mannfjölda og sem nýð margra vatna og sem gný frá sterkum þrumum. Þær sögðu Halleluja! Drottin guð vor, hinn alvaldi er konungurorðin.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 Þetta eru hin sönnu orð Guðs og ég fjall fram fyrir fætur honum til að tilbyðja hann og hann segir við mig, varastu þetta? Ég er samþjóðn þinn og sískina þinna sem hafa vittnisburð Jésu. Tilbyð þú Guð, vittnisburður Jésu er andi spátómsgáfunar. Þá sá ég himinin opin og sjá Hvítur hestur. Sá sem á honum sat hét trúr og sannur. Hann dæmir og berst með réttlæti. Augu hans voru sem eldslogi og höfði hans voru mörg ennistjást. Og hann ber nafn rýtað sem engin þekkir nema hans sjálfur. Hann var skrýttur skikku, blóðidrifinni og nafn hans er orðið guðs. Og hersveitirnar sem á himni eru fylgdu honum á hvítum hestum, klætar hvítu og reynu líni. Og að munni hans gekk út biturt sverð til að slá þjóðirnar með og hann mun stjórna þeim með jártsbróta og tróða vínþröng heftar reyði guðs hins alvalda. Og hann hefur á skikju sinni og lend nafn ritað Konungur konunga og drottinn drottna. Og ég sá einn engil standa inni í sólinni. Hann rópaði hári röttu til allra fuglana sem flugu um himinhólfið. Komið Sapnist saman til hinnar miklum máltíðar guðs, til að eita hold konunga, herfóringja og kappa og til að eita hold hesta og þeirra sem á þeim sitja og hold allra bæði frjálsra og ófrjálsra, smára og stóra. Og ég sá dýrið og konunga jarðarinnar og hersveitir þeirra sapnaðar saman til að heiga stríð við þann sem á hestinum satt, og við herlið hans. Og dýrið var handtekið og ásamt tví falsbámaðurinn sem hafi látið dýrið gera táknin. Með þeim hafði hann leitt þá afvega sem hafði fengið merki dýrsins og tilbeðið líkneski þess. Þeim báðum var kastað lífandi í eldstíkið sem logar af brennisteinni. Og hinnir voru drefnir með sverðinu sem gekk út af munni þess sem á hestinum satt. Allir fuglarnir söttust af hræjum þeirra.